І за одну станцію до конечного путі следування раптом покинув вагон з нашими чимойданами. Хорошо, що лише мій ножик, але без мене. Що в Львові нас наш, тато на штату насилу одшукав, взломав купею, розв'язав, скільки в нього радості було, що нас побачив, особливо живими. Ти найді преступника, ридаю йому ма, а він. Я йому лічно благодарен, що він міг лічно вас повбивати для такого діла, но, повідімо, пожалів і не став обращатися. А ми вперві попали в таку шикарну квартиру і обставлено так, що я вірю, що тут князь жив, чи граху, хоча всі казали, що простий французький булочник». Це ж який народ страшний, ці западенці, що в них простий булочник, виходить, може отак жити. Це ж до якого состояния можуть тоді дойти усі інші. Що тут ще наводити порядок і наводити? І мій батько трудився ні смотря, ні на врем'я, ні на час, що його ми подовго не бачили, особливо я, бо я по ночах спав, що тіко бував, утром проснувся і бачу якісь нові вещи. От папаха вночі, значить, був. Що ма просто фізически ті вещи мусила перепродувати до нас в Україну, бо така сильна захламленість їм і була во Львові, що поки розхламили, то папка пішов на повишення. Що нам жалко було розставатися з тією квартирою? Що батьки просто змушені були для цього виписувати туди Тітку селити, щоб площадь не пропала, що тітка й досі там живе, по цей день, не смотря ні на що. Або тепер знайшовся внук того самого французького булочника, він був, обнаружився, як, як постраждали, що його батьків, матерів і слід простив, а він прихитрився тоді, поміняє фамілію, пройти крізь наші діддома, заховатися в них до такої степені, що там і виріс я поспитався, і коли попав на постоянку на запад, то там із якогось аукціона йому попалася в газеті якась картина, яка була там продаваема. І що він давай узнавати ту картину, що вона колись украшала його детство, вися приятом в квартирі того самого французького булочника, що він давай піднімать кипіш? Звідкиля та картина сказалася на западі, що він, сука, сам там на постоянці оказався, то його не волнує. А от що якась там картина сказалася, так це такий шум там піднявся, що почали шукати і знаходять ту квартиру І знаходять мою тітку, яка давай кричать, що вона ту картину ніколи в очі не бачила, що картина могла бути тут ще до її прописки. Тоді той внучатий французький булочник, давай бистренько припоминати тую жил А як йому не вірили, то він давай у присутності понятих одкривати тайники, які спасає їх, поховали його батьки. Що це ми весь час там живучи, а й не знали, що сидимо на тайниках, такі ці хитрі западенці сказалися, що ще хитріші, ніж ми думали, і, пользуясь цим, почав доказувати своє право на свою якоби квартиру. Значить, це не він, невідомо, де тинявся, щоб потім мою рідну тітку звідти веселять. «Боже, які ви собаки ці, українці!» – плаче моя тітка. «А ви ж самі хіба ні?» – дивується внучатий сука. «Не українка? Не надо нас сюди приплутувати, ми з Дніпропетровщини!» – одрубала вона. І почалася між ними тяжба. з тим, що мій батько давно вже не може моїм родичам чимось допомогти по причині підірваного здоров'я служби на Западній Україні, що і привело його до преждевременної смерті. І хто тепер заступиться за мою нещасну тітку, яка так уже привикла до цієї уютної квартири? Що? Тепер знову давай її кидай? і невідомо якій іностранцю її поступайся. Отак дожилися вже й до такого, що кожен кому не лінь, може тебе з житлоплощі викинути. Не говоря вже про біди більш великі, як от у мене. Хто за мене заступиться? Після того, як я 10 год тшився, не їв, не ні пив нічого такого.